Жадань чоловіка, який вміє вимовляти слово «подарунок» у множині. Спостерігаючи варту пера живописця, картину заповнення спальні паконками, коробками, подарунковими сумками з блискучого золотистого, срібного, кольорового паперу і з дуже дорогого, велюрового і золотими назвами «крамничок бутиків», Софія зовсім не комплексувала з приводу того, що водій і Максим, який незграбно однією рукою заносив торби й торбинки до такого інтимного місця, як спальня, мають змогу бачити новітніх сіамських близнюків. Її голова так і не підіймалася з Борисового плеча, а його рука прикувала її стан до себе, наче так завжди й було. Усіма печатками і підписами скріплене. Мабуть, упродовж цих тижнів не лише у свідомості Софії, а й у серці Бориса Аркадійовича, відбувалися якісь процеси, які іноді зближують людей в розлуці швидше, ніж при частих зустрічах. Обоє так часто уявляли собі картину злиття після того, як отой телефонний дзвінок таки пролунає, що процес доторкутіл відбувся сам собою, наче заздалегідь запланований у горі. І нарешті, діставши одне одного на віддаль руки, вони поводилися, мов молоде подружжя – не випускали тих рук ні на мить. Щойно ця згода тіл відбулася, Випарувалася іронія боса І їдуча кислото-лужні Софії. Вони дістали нарешті змоги поговорити по-людськи. І перше слово Бориса було – Маленька – це все твоє, мірє. А Софія слів не вимовляла. Її лексикон, загалом вельми багатий, наразі звузився до термінології елочки-людожерки з відомого роману. Потрясно, шик, блиск. От так примітивно уричасто висловлювала на свої емоції, вихоплюючи з пакунків то сукню, то костюм, то блузку, то туфлі, то шовкову хустинку в тондо блузки. Іначе дикун з племені Сіу-Сіу видавала войовничі клич і підстрибувала, кидаючись на особливо гарну з її погляду річ – коли нарешті все було переміряне, розкладене по поличках чи спаковане до торбинок, щоб обміняти на інший розмір чи колір, господиня усіх цих багатств зосталася в оксамитовій вишневій сокні, узькій і довгій, що звабно повторювала контури тіла і туго надималася на грудях запитально глянула на боса, котрий розташувався у м'якому кріслі в кутку, щоб з вигодами насолоджуватися видовищем. І як вам ця сукня? Підійде для симпозіуму. Бос заперечливо похитав головою. Занадто вже і провів руками у повітрі, змальовуючи контури жіночого тіла. «Ой, ти, босе!» наче «І ти, бруте!» виголосила з докором Софія і підставила спину з традиційною блискавкою до самої для ВО покоївки. «Не треба. Хай буде ця. Я пожартував. Окрім того, це був і тест на покірність. Коштовний рубін у масивній золотій оправі прикрасив декольте. Значить, саме ця сукня й була заздалегідь запланована, якщо бос прихопив рубіни. Швидко ж навчилася Софія аристократичних штучок – Вийти в сукні без прикраси на люди –